Сто дванадцяту школу з англійським ухилом, чи ж сидячи у ганделику три півні з Дмитриком. І якщо все рано чи пізно закінчується, хто може знати, як це зробити краще? Я не помітив, як із мене вирвався гортанний звук. Він нагадував рудальний спів племені Майя, а може етрусків, чеських мосів, які закликають морських котиків. Чорні плавці утворили коло і повільно заковзали довкруж мене. Це було схоже на карусель, і я навіть не міг порахувати, скільки приятелів у мене з'явилось. Якоїсь миті я побачив велике порожнє око, чорне і блискуче, ніби кремін. Якби це були собаки, вони обов'язково постаралися мене обнюхати. Але коли інші створіння, вони усе знають заздалегідь. Навіть перебуваючи за сотні кілометрів від мене, вони чули моє серце биття. А тепер його майже не було чутно, як не було з мого боку ні панічного бабрання, ні голосного лементу. Я тихо вив їм свою останню сагу і ніколи не бачив удячних слухачів. Я навіть розслабився. Мені здавалося, що Чорноока готова вже взяти до себе на спину. Коли був маленький, то засинав, спостерігаючи за чорним диском платівки, що обертались. І зараз, дивлячись на хоргот плавців, мені шалено захотілося спати, але не зрозуміло, яким чином. Найпевніше інтуїтивно. Я зрозумів, щойно припиню свою тужливу пісню, а вдячні слухачі згадають про свої шолунки. Потім Потім риби раптом розірвали коло і зненацька щезли вдалі. А я побачив на обрії велику білу яхту і зрозумів, що вже, з Божеволів. Дивно було це відчуття. Я був занурений у прострацію, у нірвану. Моя душа майже вознеслася над суєтою кружляння риб. Загіпноти зувало. Хол. Відступив, очевидно, спрацювала сила медитації. І раптом я знову поринув у реальний шум і гамір. Мене витягали на борт великої яхти, які засмаглі люди. Вони зняли з мене одяг, укрили пледом, влили горлянку чогось спиртного. Ноги мої тремтіли, коліна підгинались, як у новонародженого овені. Я звалився на гарячі дошки, але мене підхопили під руки і внесли у каюту. Ближчі до носа яхти на палубі я помітив величезну рибину і відразу опізнав у ній свою чорну оку. Кілька матросів розпанахували їй черево гострими ножами. Око так само дивилося на мене, коли трохи помутніло. Так, коли її вбили. Не блищало, як у воді, але було таким самим порожнім і чорним, як хід у нору. Голова риби хиталася, Леза рухались уздовж черева, як брезент повзавши і клебошилися змії. Кишок. Я не міг витримати цього видовища. От тобі і ключі від світу. Усе закінчилося. Пізніше господар яхти мальтієць розповів, що спочатку з борту побачили з раю акулу, яка плавала колами, і скинули у море принаду шматок бичачої починки, Настромленої на величезний гак. А ще пізніше помітили мене. У морі, як з'язувалось, я провів дві доби. Коли лежав у шпиталі Хамруна, до мене приходили кореспонденти. Я говорив неохоче. І мальтійські газети ввішилися з великими замітками у рубриці «Події». Я хотів, щоб про мене найскоріше забули. Ночами мені снилися риби, що не зачепили мене і довго переслідувала Зіниця Чорнової. Відтоді я нічого не сприймаю, як знаки долі, інакше кожен мій крок перетворився в неб... на в'язливу ідею. Там, у морі, я пережив емоції набагато сильніші, ніж можу писати на папері чи оповісти психіатрові. Я би сказав, що це була біблійна пригода, інакше звідкиля з'явилася б ця любов на просторах відкритого моря, у хвилини, коли природніше було би верещати від жаху, і постала зі сну риба, яка привернула увагу моїх рятівників і принесла мене у жертву.